La cultura a l'abast de la mà. Aires de Cultura. Cada dilluns, dimecres i divendres... ...a partir de dos quarts de cinc de la tarda. Bona tarda, bona tarda, amics, amigues... ...del programa Aires de Cultura. Aquí tornem a estar, com sempre. Allò que diu no, al peu del que no. Aquí estem nosaltres. Bé, avui me'n vull anar me'n vull anar a un lloc que no és lluny, que tampoc hi podem arribar en bicicleta, si la portem i, de més, la posem en un avió o la posem en un barc, sí, però en bicicleta sí que no. I amb cotxe, en principi, també, si no tinc que passar-lo a Montferri, tampoc. Me'n vaig a la República de Xipra. Bé, dic perquè, a veure, és un lloc que ens pensem, perquè és en el mar Mediterrani, que verdaderament és un lloc que tenen costums molt semblants a les nostres. Però no, no, no, no, no. Un altre dia ja en parlat de que Xipre pues, està pràcticament, té dos, dos llocs, no? o sigui, dos, dos maneres, dos països dins de la mateixa illa però això ja ho vam dir-ho, per tant, s'ha acabat anem a parlar coses curioses que té aquesta illa, perquè quan vaig fer el programa van, van dir, per favor explica'ns més coses d'aquí per si volem anar-hi i llavors, doncs, no costa res a veure, en principi es diu Xipre Xipre, Xipre, en fan Xipre, Xipre en el que vulguem, s'escriu amb CH amb X, però és Xipre primer de tot el nom d'aquest país es basa en que té grans dipòsits de coure. I del llatí, llatí, de l'idioma llatí, el llatí de cobre és ciprium, per entendre, ciprium. I d'aquí va néixer el nom, que és el que em van preguntar. O sigui, ciprium degut als grans dipòsits de coure, que encara en queden amb una paraula que moltes vegades s'han treballat, però que encara en queden. Per una altra banda, doncs tothom diu que quin tipus de cultura té. A veure, anem a veure. Si anem a veure un tastat Xipre, per entendre, es troba pràcticament al sud oest d'Àsia. Però per cultura i política... Ells es consideren un país europeu? Això passa. Sempre que un país està en un extrem o està entremig de dos continents o de dos... És igual, encara que siguin illes, que siguessin molt importants d'un cantó o d'un altre, sempre busquen exactament a quina banda es volen, diguéssim, assemblar. Doncs, amb una paraula malgrat estar en el sud oest si el mirem en el sur, perquè és veritat, ens queden al sud oest d'Àsia, però per cultura i política es considera un país europeu. En realitat, la cultura té tendències, és normal, ja ho vam explicar l'altra vegada que hem fer el programa, o sí sigui, són influències gregues i turques, això és normal, perquè si mitja illa és turca i l'altra Grècia, doncs és normal, vull dir que tenen que ser d'aquesta manera. Però vale. Ara, mm, hi ha una, una qüestió curiosa, perquè normalment, per això dic que hi han curiositats en allà, les universitats d'allà són completament diferents a les que estem acostumats nosaltres. No sols aquí, sinó en altres països. A veure, les universitats d'aquí, unes més, unes menys, però tenen prohibicions. Tenen prohibicions. O sigui, normalment, tenen una, per exemple, un lloc, una cantina, una cantina, un bar, que els hi ajuden, doncs, doncs, si no tenen temps d'anar a casa seva, puguin dinar allà, fins i tot, hi ha moltes universitats que tenen la manera de poder escalfar-se el menjar que porten si no se'l volen comprar. O sigui, que les universitats van adaptant-se a les necessitats d'avui dia. Però, el que sí que és una mica difícil, que en allà, a dins de la universitat, venguin tabaco, el tabac. Vols comprar-te cigaretes? Vols co... Tabac. Venen tabac. Clar, si venen tabac, com s'acaba? Que fumen. Sí per això dic que hi ha coses que són curioses. Si me'n recordo que quan vaig anar-hi vaig, vaig sentir només l'entrada. Una olor de tabac, però és pensar no pot ser possible. clar que és possible perquè si en venen tabac. Doncs, si en una aula pot haver-hi un professor, una professora que diu no vull que fumeu, vale, però a la sortida només de l'aula ja, ja està estan lliures no? fumar. O sí sigui que és curiós. Després fan moltes festes. Aquí se'n se fan però no, no, no no, no, no, no és lo mateix, no és el mateix. Allà, de tant en tant, per exemple... Uh, no sé mm, és un dia que, és, que han tret una bona nota posem el cas o que s'han fet un examen pues, ja va endavant a fer unes grans festes en aquestes festes vull dir, es veu, es fuma i es veu de veure, de, de beber molta cervesa molta cervesa i normalment el que sí fan, que per això dic que se'n veu molta, és que la cervesa, o sigui, intenten, vale, intenten eh, parlar amb els que fan la cervesa i dir que són estudiants, i a si els hi fan un preu especial perquè fan una festa, i llavors la beguda principal és la cervesa. Però tots aquells que no són estudiants de la que són companys o amics dels que fan la festa, normalment, normalment a menys que siguin tants i tants i tants que, que no puguin aguantar-ho, però normalment llavors, els estudiants regalen la beguda, que és la cervesa. La cervesa. Per tant, van allà, s'ho passen en grande i a sobre doncs, almenys una cervesa la tenen sempre gratuïta. Si són tants estudiants, hi tants estudiants tons d'amicss is molts molts d'acord la segona cervesa potser tindrien que arribar-la a pagar, però si no, no es paga, no es paga. Aleshores, això hi anem diaciment directament a l'universitat. Després hi ha una cosa curiosa, al menos a Xipre i a la capital i tot i Xipre en general i a la capital també. Resulta que, a veure, hi ha algunes, alguns carrers, com tenim també, ja comencem a tenir tot arreu, o sigui, per caminar, prohibit els cotxes, prohibit les bicicletes, ara mateix també ja estan prohibint els patinets, perquè, clar, el que volen és només camí. No. això ja no hi arribo aquí perquè aquí encara no, no ha arribat tot aquest, tot aquest sistema eh? vull dir, encara trobem persones que van en bicicleta, trobem persones que van a uh, això, fins i tot en, el, en els carrers peatonals a vegades ens en trobem, no sempre però però encara n'hi ha i si van en patinet i tot això, encara n'hi ha allà, no absolutament no, no. La, el carrer que és per passejar-se, per mirar les botigues, per deixar les criatures sense tenir-les que agafar perquè no hi ha cotxes no hi ha res, són així. Però resulta que a part de les, aquests carrers que són exactament per passejar, hi ha molts carrers, però molts carrers que no tenen aceres. No en tenen, no en tenen. Aleshores, amb una paraula, que són carrers que no són per passejar, que són per traslladar-se d'un cantó a l'altre. També ho tenim nosaltres, uns cantó, uns carrers que no es pot passar, els vehicles, i un altre que anem a comprar o anem a fer el que vulguem, però que van als cotxes. Pues bueno, en aquests carrers resulta que no hi ha naceres. Què passa? Que amb una paraula o sigui tens que anar amb compte. Has de caminar, però cuidado, cuidado, perquè els cotxes volen passar. Llavors, només fan que... O, si no tenen tanta pressa, van més a poc a poc, t'esperen que et moguis i li deixis l'espai amb ells i et saluden a sobre. Et diuen adéu, encara que no et coneixin, volguem dir, en cert mòdu, és una manera de dir gràcies, perquè clar, és clar que és un carrer que és per tots, pels cotxes, per les bicicletes, pel patinet, Perquè més, per tot, absolutament tot. Llavors, clar, si un cotxe s'ha d'aturar i tu et separes una mica, està agraït i bueno aquest agraïment es pot fer de moltes maneres, si tens paciència, no truquis. Si et deixen passar, gràcies. I si no, fins i tot, adeu. adeu. Vale. Aleshores, per què? Pues perquè els carrers són molt estrets. Són molt estrets. Estic parlant d'una part, no de l'exterior dels ciutats, sinó de, dels, dels llocs normals i corrents. Vale. Aleshores, a vegades, fins i tot, és raro veure gent, perquè la gent Té problemes, perquè té que pensar que hi ha els cotxes i que són tots. Llavors, aquesta gent va donar la volta per un altre cantó per evitar el carrer aquest. Però, si hi passa, passa el que passa. Després, què els hi passa? Coses molt curioses, també. Hi ha, bueno, hi ha una cosa que a mi, vull dir, és típica d'allà. Totalment típica, típica d'allà. Què és? La gent d'allà, els que són d'allà, els veus normalment juguen. Juguen? A ver, les cafeteries, els bars són cafeteries, no és barbars, se'n diuen cafeteries. Les cafeteries tenen sempre persones, són normalment homes, homes jugant, jugant. Jugant? Sí. Jugant. A jocs de taula, pot ser els escacs, pot ser altres tipus que n'hi ha, tenen diversos diferents, que són diferents d'aquí. I sempre, vagis a l'hora que vagis, sempre n'hi han. És lògic. I si passen estona i estona i estona? O fins i tot hi han cafeteries que ja tenen sobre de les taules, diguéssim el taulero de del joc que sigui, preparat pel que vingui darrere. Per què? Perquè és que és normal, però de més és que hi han joves, hi ha persones de mitjana edat, hi han persones grans, hi han persones que treballen i, i deu minuts que tenen ho fan. O hi ha persones que al revés no treballen perquè ja, ja són grans i es passen allà hores i olles i hores hi es troben amb els amics i tal. O sí sigui, és molt curt. I mentrestant, quasi sempre, casi sempre es prenen, un cafè molt típic, dic molt típic perquè és el que verdaderament eh, no hi estem acostumats nosaltres, que ells en diuen el frapper. I és un cafè típic, molt gran, és una tassa, no és una tasseta, és una tassa, és quasi quasi quasi com un bol, però bueno amb, amb nansa, normalment, eh, un bol gran i a més porta gels a dins. I això... Tant els hi passa en una època com en una a l'altra. Bé, com a coses típiques o curioses que no veiem en els altres llocs, acabo de dir. I després, no ens hem de descuidar que em sembla, no me'n recordo, si no tindré que mirar-ho ara, que en el programa que vam parlar d'allà, perquè es va parlar de la política, política, a veure, no la política amb problemes, la política que hi ha allà, que està partit en dos, països, bé, bueno, tot això. Resulta que hi ha els gats, ai els gats, ai els gats, ai els gats. A veure, aquesta illa està plena de gats, plena de gats. Quan jo dic plena de gats, és que a vegades, quan camines, i no hi ha gaire gent al teu voltant, hi ha més gats al teu voltant que les persones. Els gats estan al voltant, al voltant dels restaurants. Els gats entren en els restaurants. Els gats se't posen al costat de la, de la cama en el restaurant a veure què els hi cau. Els gats estan a tot arreu. Són gats, normalment, grans, no petits. Els petits deuen estar amb gats, però no els veig mai, no els veig mai. Són grans. Si diguéssim que són gans, són gan... Ai, gans, gats, que són gats de diversos tipus, sí, això sí. Però no són gatets petits, no, són gats, gats. El turista no hi està acostumat. I quan baixis a l'aeroport, quan surts de l'aeroport, és que hi ha, hi ha... només mirant així, veus persones amb un cantó i els gats amb un altre, o els gats entremig, a l'aeroport no, difícilment en deixen entrar i si n'entra algun intenten treure'ls. Però hi han gats, molts gats. I tenim un... tenen una cosa, perquè ara el govern està lluitant com un boig per treure els gats, perquè no s'assembli tant a un lloc únic, pràcticament. I està fent, està fent, donant gratuïtament la manera de poder-los injectar i, en fi, a veure com ho fan perquè no n'hi hagin tants. Però, i el, per exemple, si hi han equips gats, el 99% estan alimentats per la gent normal i correnta. Estan acostumats a alimentar tots els gats. I clar, arriba un moment que és que hi han tants gats que és un problema. I sobretot quan el turisme va allà és que es torna boig. Perquè és que els gats estan per tot arreu. O sigui, estan ben alimentats, però és igual. I ara el govern està intentant, intentant, que no és no n'hi hagin tants que no crin tants perquè els gats fan no sé quantes vegades la, la manera de tenir gatets pues... però és curiós o sigui sí que és curiós perquè no estan lluny de casa i en canvi és diferent he explicat algunes de les coses que verdament són curioses bé, se'ns ha acabat el temps sí, i tant amics, amigues, gràcies per estar amb tots nosaltres en el programa Aires de Cultura des d'aquí rebent aquell abraçada tan gran tan gran, tan gran, gran i aquell pató que no pot faltar mai adeu, Adéu! Adéu! i el dia que vagin allà recordin, si porten mitges els gatets estan enganxats quasi, eh? a les mitges? <ríe> adeu, fins al dia vinent adeu, adeu, adeu Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell la cultura a l'abast de la mà Aires de Cultura